Танцювали триколінний гопак, коли у москалів ще й гармошки не було. А мова Солов'їна і така прапрадавня, що походить мало чи ханаанської. то й взагалі все і всі походять від України. Навіть Іспанія – це, по суті, жупанія. Від слова «жупан» – знахідка для гоголівського божевільного. Його дуже цікавили іспанські проблеми. Етимологія України – «Украна, бо украдена в Індії». Перенесена через гори і доли, і гепнута тут. Градус національного пафосу вказує на гарячку. А інші вправляються в протилежному. Нації ще нема. Її недолугий етнос. Гетьмани його запроданці. Письменники-присосуванці. Культура неповноцінна. Психологія рабська. Національної гідності – нуль. А що робити мені? Я, ж то, в принципі, запрограмований на щось інше? Мабуть, чогось такого подібного в цілому світі немає. Мова солов'їна, а тьохкають чорт зна що. Важко належати до такого народу. Націю запрограмували на безвихідь. А вона добра, вона терпляча. Вона як Тереза і кінь. У нас немає людини, яка б думала солідарно. Зате є понад сотню партій, які виготуються і конфронтуються. І є вже аж три рухи, які рухаються в різнобіч і закликають до єдності. На мене вже газети падають, нема куди класти. Одна все падає заголовком догори формувати історичну свідомість, нове тисячоліття на носі, а вони все історичну свідомість формують і хто несвідомі власної несвідомості. Триста років ходимо по колу, з чим прийшли у двадцяте століття, з тим входимо і двадцять перше. І жах не в тому, що щось зміниться. Жах у тому, що все може залишитися так само. Вчора один з неформалів кричав під гітару. «У мене головані помойка, а ставте мене в покої!» «Я його розумію. Я теж готовий кричати. Але я вже знаю, що не поможе. А він не знає. У нього вся біологія проти. Він молодий. Почуваюся припогано. Нерви роздригані. Зайшов до аптеки, і там листівка з головою Гонгадзе». Він усе ще оголошений у розшук, повідомляються його дані. Близько шукають між анальгіном і аспірином. Тіло без голови лежить у морзі, листівка з головою під склом в аптеці. І невідомо, чи це голова від того тіла, чи те тіло не від цієї голови. І взагалі, чому тіло обезголовлене? Має ж бути якась причина, якесь пояснення. Якщо для того, щоб не впізнали, то чого ж підкинуто прикраси, щоб навпаки впізнали? Якесь божевілля. Дружину Гонгадза до опізнання не допускають. На матір страшно дивитися. Давні греки хоч трансформували свої трагедії міфи, а в сучасній оптиці все перетворюється на абсурд. Добрий людям, які пробігають повз факти, а я проходжу крізь них. Вимотаний за день, вночі не можу заснути. А якщо й засну, таке щось верзеться. Дублі денних кошмарів. Учора передавали інтерв'ю з одним російським психотерапевтом, він говорив про диспластику людини і диспластику ситуації. Сказав, що в Росії суспільство хворе. А в нас? Ну, бо як там у Гоголя, каже той сумасшедший? советую вам нарочно написать на бумаги Іспанія. То і вийде Китай», – підказала дружина. Вона того Гоголя знає на пам'ять. Та все доскіпується, у чому ж справжня причина, що український геній став російським письменником. У колоніальному становищі нації – Мови? Моноцентричності імперії чи відторгнення генія зумовлене також і специфікою потомого Раціпієнта? В такому разі, чим детермінована ця специфіка? Я часто її не розумію, особливо, коли вночі хочу її любити, а вона виголошує такі сентенції. Цікаво, що це в неї уживається з буквально містичним сприйняттям тієї летаргії Гоголя, його непояснимих душевних станів. Її глибоко вразило, що чорний камінь, привезений з Кавказу для могили Гоголя, ніби перекотившись через століття, став над гробком на могилі Булгакова. В цьому вона вбачає якийсь вищий знак ретрансляцій духу, і вважає, що наступний етап цієї містерії має замкнутися десь тут, в Україні. З того і почнеться її неймовірний злет. Я не розуміюся на таких матеріях. Думаю, що її наковий керівник з Буркина Фасо мало б щоб в цьому допоміг. Післязавтра мають закрити Чорнобильську атомну. А вона й досі ще не відкрита. Отже, фактично закриють недіючу станцію, відкривши її спеціально для закриття. Суть радянська схильність до фікцій. Фахівці протестують, застерігають, не радять, але президент надумав зробити свою політичну акцію, і він це зробить. Ось уже й поїхав на станцію зі своїм екскортом. Уся міліція взяла під козарьок. Вулиці перекриті, машини сигналять, Люди запізнюються на роботу. Скрізь корки вже сталося кілька аварій. Я тільки не розумію, чому канадський прем'єр-міністр може проїхати до парламенту на ковзинах по замерзлій річці через всю Отаву, а у нас людей розкидають мало не в кювети, коли їде якесь себе. До нового тисячоліття 17 днів. У США нарешті вибрали президента. Довго вибирали. У нас швидше. Пообіцяв бути інакшим і вибрали. А тепер мітингують. Вимагають імпічменту. Лідери кричать у мегафони, провокатори сновигають у натовпах. Перед лицем грізних подій українське козацтво зібралося на Велику Раду. Побалакали, поспівали, помолилися в церкві і зварили куліш. У тещі на підвіконі зацвів алое. У Кудорській ущелині пропало двоє оонівських спостерігачів. На парламентській асамблеї в Європі обговорили нашу свободу слова. Газети забомбили свідомість. Нова форма свободи слова – що хто хоче, той лопоче. Або що замовляє хазяїн. У найкращі вечірні години біля телевізора вже не зберешся родиною. На одному каналі стріляють, на другому б'ються, на третьому хекають одне на одному. Син повертає нас у паніку своїми репліками. Те, що тихенько хреститься і йде спати. В голові сумбур. Кожен тобі в голову своє сміття. З'явилися теоретики, які можуть заморочити кого завгодно закидаються чутки, які ферментують хаос, нав'язується кудзору, який деформує суть. Приміром, таке. Сьогоднішня ситуація в Україні – це відображення загального падіння моралі. Загального. Тобто, при вселюдну зактила екранів, нами ж обрані карлики ображають цілий народ. А гарні і порядні люди по всій Україні, у яких мораль нікуди не падала, слухають, сприймають і вже навіть звикли, що так і є, мораль впала, усі винуваті. Зверодніння окремих амортизоване словом всі. Людей зумбують, дезорієнтують, пошту і телеграф не треба захоплювати. Телебачення захопило все. Ступінь деградації цього суспільства ти не можеш зміряти. Ти не термометр, сказала дружина. Заспокойся. Я не хвилююся. Я тільки хочу на Канари. У парламенті шок. Депутати дивляться відеозапис майора. Той майор їм упав, як сніг на голову. Мало того, що записував президентські бесіди з-під дивана, він ще й заговорив. І говорить речі страшні несподівані, що гонгадзи убили ніякі не бандити, а самі ж правоохоронці. Що намір його вбити, визрівав у найвищому кабінеті. Голосив пізнавані. Тобто у нас при владі злочинці. Через цей не розкритий злочин. Депутати вимагають пояснення –